Ну, йдемо знову туди, значить. там вже другі якісь люди, вже говоримо з ним, знову вроде нас зрозуміли, і, і буде так, буде по 40, хай добре. Ми йдемо додому, знову приходять письма, ось, і так десять письмів нам приходили. Знову письма, що ви винуваті, віддавати потільки. Ти ж ми були, ми вже там це все урішили, що ми будемо по 40. Ніхто нічого не знає, цього тут нема написано, і знов так десять разів це було. Це було важко для нас. Значить, пояснятися все, Бог нас випробовував. Но ми надіялися на Господа. Боже, ми віддамо, якщо так, так, ну віддамо. Но ми віддамо, ми годні давати потільки, а потільки зараз це нам важко. Но, но... Якщо нам обіцяють, що тільки, ну, то ми даємо вже лише тільки, 40. А то приходять письма далі від, там щось на комп'ютері, вони недобре там зафіксовували. І то собі трималося того свого першого рішення. І так, коли я вже там був ось дев'ятий раз, я була якась жінка там добра, вислухала нас. А я кажу, слухайте, а ну подивіться, там є... Моя просьба, яку я написала, я написав просьбу. Я написав по-українськи, а, а перевів мені Левкін Ігор, хай його бог і бласловить на англійський, і то попало до них. Я їм пояснював, що ми бізнесу не мали. То моя сестра, то так як моя мама, а ця друга приїхала в гості і вона. А де Хвора тут захворіла, і, ну, та же ми не могли її лишити, ми, нам це важко було, але ми ухажували за нею і не брали з тих грошей. Ті гроші ми клали на похорони, ми зробили похорони, я мав даже документи, кілько там заплатили за похорон. Та я таку жалобу написав, ми собі не присвоїли ті гроші. Все там уклав, все вклав Уже коли було доста на похорон, тоді я зачав собі трошки брати то, що по уходу. Пенсію я її не брав, не кивав. Все там було. І та жінка себе подивила, каже, нема. Але ану чекайте, та й десь пішла туди, та й то, то, то, та й десь там не йшла. Але то не було прикладено до нашого, та й тому то тільки скигнуло. То Бог нас так випробовував. Ось. І вона то не йшла і каже, добре, я це тут тепер кладу коло цих паперів і я це подам там, де треба. І ми прийшли додому. Що буде, буде. Будемо віддавати. Якщо, вже не дуже сподіваюся, що то щось може змінити. Три тисячі це гроші. Щемось, Три 60 Я вже не пам'ятаю кілько. Точно. Верх три, знаю. І приходить нам письмо. Приходить нам письмо. Усі ті письма, що відіставали. Викидайте, анулюйте. Вони нічого не значуть. Це тепер письмо від нас прийшло. Значить, і в письмі чек нам вернули ті гроші, котрі вже ми встигли віддати. Веріг 600 доларів до того, де ми вже віддали. Це ваші гроші законні, беріть собі назад, ви нічого нам не маєте давати. От. Бог випробував нас дуже. Ми спокійно то переносили. Ми не були винуваті ні в чому. Ми навпаки, нам би легше було без того, не знаю, скільки. Ми мучилися, ми бідували, во ім'я Господа допомагали. Ось і мали таку біду, що нам треба було давати свої гроші. Так, Бог допустив, щоб нас випробувати. Але ми то приймали. Віддати то віддати, віддамо, поскільки ми можемо. І тако це тримало довго, довго, 10 таких письм, То це, це може, може, і за 10 місців це тримало все. Ось. І тоді вже все. і вернули те, що ми дали. Ось. Господь Бог заступив усе. Слава Богу святому! Після того, вже, як ми похоронили Варварку, це все успокоїлося, ми перейшли жити до сена мого Василя у Ванкувер. І жили у них. Три роки ми у них жили, дуже добре жили. Дуже добре нам у них було. І там була дитинка, внучка, наша маленька Оксанка. Вона родилася... Ще до нашого приходу туди. І коли вже ми там прийшли жити, ми там вже трошечки пожили, вона вже се навчила ходити своїми нож ножками. Вже ходила, така була завелика. І що все стало одного дня Ми були всі тут, на низу, у Тайнгрумі. А вона була наверху, там, де були спальні. Там десь вона собі, вона вже сходиками могла полізти собі туди, і вона десь там була. І ми тут на низу почули, я був тут на низу почув, о, тільки вереск, вона закричала, запищала по-нашому, значить, ось, побігли туди, що є, вона плаче, що є, на руки, мама її взяла сюди, туди, що з тобою плаче, дитина, боже, що є, дивимося, на руки, на ноги, може, що зде ударилося, може, що сюризалося, може, що, ніде ніяких слідів немає, нічого в світі. Дитина ну, ногу, спокоїлася по тому, спокоїлася дитина вже, її приголубили, прито, біля неї там, всі кладуть її на землю, вона не стає на ноги. Не стає, і все. Що є? Не стає дивніться. Переглядають і під може десь все уколола, може що, ніякого знака ніде нема. Усе не кінене, все добре, дитина не стає на ноги і все. Не стає. Ну, Гнуться, ну, але згнуться, бо вона не хоче стати на них. А якщо на руках її тримати і брати на долоні, на ноги, а де долоні щоб на, на долоні, не на підлогу вона ставала, вона стає на ноги, на руках, а на землі не стає на ноги і все. Не стає, ну не стає. Боже милі, ми стривожилися, що є? Ну вже сидить, ну не стає, ну сидить, сидить. дивимося і починає йти, іде на колінах і на руках, а ноги догори підіймає підошви, аби не притулити до землі. Ну що це таке? Такого ми ніде не чули в світі, щоб таке, якесь було. Що це таке пройшло? І це не що, все стало потихось, гірше, гірше, гірше. Усе було добре, лише запіщила дитина, там нікого не було, і все. І, і вже після того не стає на ноги. Ну добре, ну Боже, милі Господи, дожили до вечора, ложили її спати, може рано поїде ногами, встає рано, не стає на ноги. Не стає. Ходить песик на руках і на колінцях, а від колінців підіймає ноги догори і так ходить, куди її треба, і не стає на ноги. Проминає днина, ми молимося до Бога, Господи, помилуй, дитина маленька, що це все стало, ми не розуміємо, не знаємо. Молимося до Бога, просимо, нема зміни ніякої. Проминає днина, другої днини саме таке, дитина не стає на ноги. Ну, щось би напудилося, щось би там колалося, то вже би за, через час ти бися забула, то би якось пішла. Ну, ні, друга днина так, трета так. Молимося, просимо, це серйозна проблема в хаті. Нічого не міняється. Дитина не ходить. І так вона, мені здається, що більше тижня не ходила. Точно я не можу сказати, а де є там, що буде, буду жити, а де живе сен мій, сен, домочка, мати її там. Ось. Не, не, не ходить, і все, не ходить. Вже довший час, мабуть, більше тижня, це, це точно що так. І одна дня, що Щось вони там були всі зайняті. Е, прийшла пора її укладати спати, вона мала кроватку там на горі, на другому поверсі в кімнаті. І де я як діду взяв її на руки та й несу її класти спати. Та й поклав її спати ту ну, коляску. Та й е, накрив її так хайно по бороду, поцілував її в чоло. Вона вже собі там дрімає, блаженна, де дід приніс, поклав, накрив, та й вона заснула, а я стою і думаю до Бога, Боже милостивий, Господи Боже, що це сталося таке? Я починаю молитися, Боже мій, ми просимо до Тебе, ми кличемо Тебе, щоб Ти допоміг, щоб Ти, ти лікар наш, Господи, у цю дитину. Я навіть зачав таке Бога казати, Господи, я проповідую Слово Твоє перед людьми, Твою силу, Твою славу, що Ти з нами, Господи. І як я буду вставати за кафедру, говорити такі речі про Тебе, які я не у Тебе випросити, щоб дитинка, значить, ну, кроїнка наша, щоб вона ходила своїми ножками. Що з нею буде? Боже, милі, знаєте, заплакав перед Богом, Господи. Я не зможу говорити про тебе, якщо це так залишить, а де так було. Ось, і я поплакав перед Богом, і дістав таку відвагу, я це ніколи не робив таку життя. А тоді дістав таку відвагу, собі думай так, Господи, є написано у слові Твоєму, що руки покладуть на слабких і буде їм добре. В ім'я Твої святе, в ім'я Твоєго слова написано... Це моя внучка, Господи, хай вона піде своїми наженятами. Я помолився так і так поклав руки. Я не відчув ніякої селі, щоб там щось на мене зійшло від Господа, щоб, як звичайна, молитва. Ну, помолився, помолився, поплакав щиро, уперся та й вийшов. Пішов. І десь я вийшов з хати. Я не був вдома. Значить, вона там спала кілька, там годинку, півтора, дві, не знаю. І я завертаю додому вже. Це ввечір, це підвечір, не знаю. Хата повна радості. Йойка ж, наша Оксанка ходить. Все збудила і пішла ногами так, якби нічого не було. Ну, що ми скажемо? Що ми скажемо, як не то, що Господь, Бог нас чує наші молитви? І це не є слово моє, яке я це розказав про себе. Слово гордості. Тож, то, якщо це сталося по моїй молитві, то це не моє, це Боже. Господь це зробив, не людина. Від нас була лише молитва до Бога. Були молитви до того. Я разом з усіма молився теж. Бог... Не, не зробив на ті наші молитви. Нас ми пробовували, який там план у Бога був як то. А це отако, як припікло добре, так як заплакав перед Богом, то й во ім'я Божих обітниць, Божого Слова поклав руки. Коли вернувся, дитина ходить, по сьогодні ходить вже, вже, вже дівчинка така файна, величенька, ось. Вже, то проминуло від тоді вже скільки років, чекайте. Там ми трежали, тому ми ще за шість, вже, не знаю, за вісім-сім років відтоді проминуло. Все в порядку, так, що Господь Бог є з нами, з народом своїм, треба брати від Бога те, що Бог нам обіцяє, приходити до Него з вірою і просити в Нього, але бути Його дітьми послушними. І Він, Він то, що обіцяв, все то проходить і все то працює. І нехай буде слава нашому Богові, кріпиться у вірі і в дні біди, в дні печалі, моліться до Бога. І є порою, що треба довго молитися. Бог, я так розумію, що Бог випробовує нас. Або коли ми достигнемо так з вірою приступити до Господа, та й поки у того нема, та й ми не отримуємо. Але я знаю, що є так, що Бог і випробовує людину. І треба у тих випробовуваннях вистояти, не перестати просити Господа. І Бог приходить, і Бог дає те, що ми просимо у Него. Це так. Слава нашому Богу за все. Там же, коли я жив у них, у Ванкувері, саме так одноєднене, перестав працювати пилісос. Нема мертві. Нема. Включаю розетку, нічого не працює, не нема. Струм не доходить до нього. Ну, гай будемо щось дивити. Собі думаю, це десь якийсь проводок відорваний, десь щось там розкрутилося, може якась може що. Я не електрик, але подивлюся. Подивлюся. Та як знайду таке, що я буду видіти, що там немає контакту, я то виправлю, та все. Та й розум у мене є. Тож я розумію, що це електричество. Я, мабуть, я й виключав, викигав з розетки, що щось там робив, і знову включав, і і знову включав, і ну-ну-ну, таке, ну. Ось. І там щось ми сидивали, підійшла моя домочка, невістка моя домочка. Зачала дивитися добре. І знайшла. Ну, каже, ну дивіться тату. А де тут о, а де о. О, о тут провода добре, а тут уже зашкрумлені. Я дивлюся, да, дійсно, там будемо. Ага, знайшли. О, є. Від цей денений там дроток, щось там замкнуло, щось там притулилися, були десь оголені, зробила все замиканечко, і то і то там нема. От. Добре, йо, це ми зараз справимо. І я беруся. Сіяючи, так як знаю, де я на котрій місці там був, сідаю себе, і я то порозкручував віки в ті, ті дроти, що то було притулене голи до голова. Що я мусю то пушками, голими розкручувати. Я розкручував своїми руками і тоді прикрупив там одну, та й прикрутив другу, та й все зроди, ці проводки там прикрутив, так, як треба, все включив, запер.